Men du fattar vad jag menar. Mm. Det, Jag går inte mot normen därför jag tycker det är så jävla gött att ha lite grann liksom. Man kan inte greppa taget. Mm. <laughs> jag jag går lite. också mot normen för jag är en och jag har också lite greppat taget. Hej! hallå! Det är vi som är Pinea. Jag heter Pontus och jag är förkyld. Och jag heter Linny. Och du är inte förkyld. Linnea heter jag. Linnea heter du. Mm. Men ni kan kalla mig Linny, det går helt okej. Ja. Det är ju de flesta faktiskt, jag som. Eller som jag vet. Mm. Ibland så säger någon, hur mår Linnea? Och då tänker jag bara, va? <laughs> jag vet. Eller typ som folk som man är van säger, vi är, som brukar se Linny, som bara Linnea. Typ och jag. Hur det det är kul att chocka dig så jag ibland kallar. Jag vet det. när du säger Linnéa. Jag bara, vem det? Mm. Eh, så här är det. Förra veckan så poddade vi inte. För varför Pontus? Nej, men vi kände det inte fört. Nej, Pontus tyckte att vi inte skulle podda för att jag var sjuk och hostade. Men nu när Pontus är, när, är sjuk, då är det helt oko ok att podda. Fast är det ju inte för skillnaden på dig och mig. Det är ju att du sitter lite <coughs> varannan sekund. Eh, det enda jag gör Det är att jag låter jävligt boss Och eh, nej. snora Du hostar och gör säger Okej okay. Det ser ju som så här då Att vi kör drinking game på detta Att varje gång jag gör en sån <skratt> <skratt> Då får ni ta en sup Och varje gång jag hostar Då är det två Inte kids under 118 Nej just det, nej så får det inte vara Bara mina syskon Ay, Nej, inte Pontus syskon De underar. Nej, men det är de. Näst. Ja, ju alla är det faktiskt. –Ja. ja. Vad har du gjort denna här veckan? Nu vet jag inte bara vart två dagar, men vad har du gjort denna här veckan? Jag har ätit kakor. Jag bakar kakor i sändas. Och eh, Norgey med sötmöring, men om ni vill ha receptet kan ni kolla min blogg. Det .blog mm, Precis. De var skitgoa, så jag åt kakor hela dagen går. För jag jag bruk... gjorde inte så mycket annat. Jag har väl lämnat att jag brukar skriva fel när jag ska gå in på din blogg. Nästan hela tiden. Att jag skriver i linjajonson96.blog.se <hums> istället. Aj, men... Det är bara för jag heter det överallt. Ja. Så, om ni vill följa mig på Instagram, så... <här> Nej, ska jag. Åh, <här> vänta, jag måste mig... ja tar dock gärna emot en jävla massa följningar. Jag följer tillbaka, kan jag tänka mig. Jag heter Drop C Sharp... Mm. D-R-O-P-C-S-H-A-R-P. Ja, om ni skulle stava det fel. Grymt! Du kan ju. Ja. ja. Vet du vad jag är riktigt bra på? Tala ja. baklänges. Eller alltså... Ja. Det har jag aldrig tänkt på, men... Nej, jag har nog aldrig gjort det framför dig. Nej, precis. Nej, men typ om det... Är så, eller om jag alltså läser baklänges. Alltså, jag, eller liksom så här... Lista ut Alltså jag är skitbra på det. Om du säger ett ord baklänges så kan jag lysta ut det liksom. Philadelphia? Nej, du ska säga det baklänges. Uh, Alfie Darfine, nej, ja, <laughs> <laughs> Alfie Darby... Nej, eh, jag... Alfie Men... Jag gjorde ett läte dock förra veckan. Som var asjobbigt, som jag själv hatar. Det är ju det här. Typ... Precis som... Så, som många gör när de pratar. Och ha, tal, speciellt ja. i mikrofon. Så bara, så, alltså, okej. Okay, Helst ska de vara väldigt monotona också när de pratar. Och så, alltså, om någon vet exakt vem jag menar nu. Det här är så internt om man gick på samma skola som mig. Jag ja. vill inte liksom... Fräckla peka skolan. ut någon ja. eller något. Nej, <laughs> jag skojar. Peka ut mm. någon eller något, men... Eh, hej och välkomna till avslutningen. Idag... Ska vi ha, ha slutning mm. Men anledningen till att jag gjorde detta det var ju faktiskt för att jag hade fått en, så en blåsa i munnen. Jag har aldrig haft innan. Och det gjorde så satans ont att eh, ja, ibland fick det faktiskt vara... Pontus hade en förkylningsblåsa. Och han trodde ja. han skulle dö. Han bara, jag kan inte äta någonting. Jag kan inte dricka. Jag bara, hallå? Jag har aldrig haft en innan jo, Nu har jag det. nu Mm. mm. Just det har jag typ varje gång innan jag... Bli förkyld. Ja Japp På tal om förkyld MSN För jag vet att vi pratade om det här innan Att du har Vi båda stör oss på alla kidsen som kommit och Bytt ut våra smileys Alltså bara ordet smileys mot emojis eller? Ja, alltså jag mig. säger fortfarande smileys mm. Och folk För bara, det vad känd... fan menar du? Är det du ja, jag vet, där, typ? man bara, hallå det heter emojis Man bara, nej, alltså, alltså sorry Men har du aldrig haft det med eller? Ja. Jag och älskar den sen. Om det nu eh, mot förväntan är Några under eh, MSN-åldern här Som undrar vad det är för något Så kan vi ju bara säga att MSN Var eh, messenger fast på riktigt Jag tycker att det var lite som Skype Ja, jo men det var det ju Man kunde ju ha videosamtal och Ja, sånt. det kunde det vara Och, och så det chatta. hade man hela tiden Och det bästa med eh, MSN Som jag saknar så Alltså på sociala Medier där man kan prata med varandra Vibba Fattar hur mycket jag vill vibba dig på Messenger ibland Jag bara, hallå, svara då, svara då, svara då Så vill jag skicka vibbar ja. Eller ja men alltså Alla roliga som man hade ja. Inte emojis eh, Det bästa med vibbar var ju faktiskt att Typ jag, jag laddade ner ett hack Till MSN så att man kunde vibba flera gånger så här på varandra så ifall någon var riktigt dryg och man visste att de var där så kunde man bara spamtrycka mm. vib Ja, jag älskade vib mm. Och så alla smileys, alla roliga. Man kunde typ mm. ladda ner egna eller typ göra egna och sånt. Mm. Jag kommer inte ihåg riktigt. Jag och jag, jag gjorde halva alfabetet i oh. smileys. Typ som alla som hade glitter. <laughs> Fy fan. Eller alla namn man hade typ. så typ Alla som hade ett e i namnet skrev en tre. Mm. Jo, min favorit var dock den här Japp, när man skrev japp Jag kan säga här Jag använde ordet japp Hela Konstant mm. ja. Så Så fort jag skrev japp så kom upp den här chokladbiten japp", Och så snurrade den typ Det var min favorit Det här kommer från ingenstans nu Men jag kommer att tänka på att det finns ju en eh, orange Frukt Som eh, har liksom blad på Den glänser lite Fan heter det nu igen Apelsin? Nej inte apelsin För den har, den har glansigt eh, Skal istället för Det är lite typ hårda Som orange har Orange heter det då eh, Jag sa det precis ja, Apelsin heter mm. det ja. Vadå är det typ, alltså tar man bort skalet? Ja, det kan man göra om man vill Nej men i alla fall det är en sån där Ja Den ser ut som en liten pumpa Fast den är glansig i skalet Liksom, var det en paprika typ? Nej, nej, det är en frukt. Ja, men jag kommer inte på något annat som ser ut som en pumpa <laughs> förutom paprika. Ja, men de, eh, men de har såna på Hemköp nu för en krona styck. Va? Nu, ja, jo, jo, på riktigt. En krona styck. Nu menar jag ju inte att göra shoutout till Hemköp eller så, men eh, det tyckte jag var häftigt. Ja, men eh, tala om shoutouts. Det gjorde vi många förra veckan. Mm. Ja, det gjorde vi. Mm. Så nu ska vi inte göra det nu. Ja, men här är en shoutout, eller lite reklam kan man väl säga, till By Amy. Productions. Productions, UF. Det är Ken Andersons alldeles egna UF-företag, där han skriver, spelar in, producerar och säljer sin musik. Där jag även mixat och spelat in sång, och sjungit en massa, och spelat lite gitarr. Och jag tycker att det ska ni definitivt gå och kolla lite på. Det finns faktiskt en singel ute som han har lagt upp. Den kanske inte är världens bästa kvalitet men jag tycker att ni ska gå och kolla på den. Och kanske till och med köpa albumet för han är svinduktig. Så nu har jag fått sagt det. Gött! Ja. Nu är höstiga tider så finns det en... Högtid? Ja. Som man gillar. Som heter Alla helgonna. Kontest bara, What? Visst, Det skulle ju säga Halloween, eller? Ja. ja, jag menar ju Halloween. Du är så här full av överraskningar. Ja. ja. Surprise! Spen. Jag menar ju Halloween. Ja. Jag tycker vi ska prata om Halloween. Jag tycker Halloween är ganska kul. Ja, men det ska vi göra. För jag ska på Halloween. Partij. På lördag. Mm. Tror jag. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg vilken dag som det är. Men jag har fått för mig här på lördag. Jag får nog dubbelkolla där. Jag ska i alla fall vara ett rådjur. Mm. För jag vill inte klött mig till något. Alltså, läskigt. Jag känner att man gjorde det så mycket när man var mindre. Typ så här: häxa och. Ja, men du vet, så här: blod i fyset. Mm. Jag känner att i år vill jag vara något gulligt. Så jag ska vara ett rådjur. Men jag insåg idag att jag inte har några horn än. Så jag måste göra ett par horn. Men det är enkelt. För jag vet inte vad man kan köpa det. Vet du vad jag hittar på tal om horn? Och det mm. kanske kan hjälpa dig lite på traven. Eh, veganska jakthorn. Alltså som man sätter upp på eh, väggen. Ja, men i plast och sånt. Ja. Ja, men vad då? Hallå, okej. Okay. Shit, nu gick det lite för långt. Jag förstår inte varför man skulle vilja ha något som symboliserar jakt ifall man är vegan. Nej, men... alltså eller jag menar inte. Det gick inte för långt, men jag skulle inte kalla det. Alltså jag är bara mm. en plastskalle typ. Ja. Det är som att man köper en döskalle liksom. Varför? <laughs> oj! titta här, jag köpte en vegansk döskalle. Jo, men det är väl snarare att, att det jag symboliserar jag vad, lite... Jag fattar ju vad du menar, ja. men det lät konstigt när man sa en vegansk skalle. Typ. Men sa inte vegansk skalle, jag sa veganska horn, jakthorn. Ja, men jag fattar vad du menar, men det är ju sådana på skalle. Du menar va? Såna, och så, såna horn. det, va? Som man sätter upp på väggen. Ja, precis. Ja, precis, mm. ja. Ja, men det finns ju jättemånga som det i plast och sådana mm. grejer. Lilla är lite Många bättre än att döa ju... någon för att så Många upp... målar ju på dem. Det tycker jag är väldigt fint, faktiskt. Ja, det är faktiskt fint. Till man bli alltså, ja, utsmyckad, mm. liksom. Det är fint. Ja, men det är sant. Uh, jag på Halloween, för en del. Ska det... vara ja, en ska skalle? Vara... Ja, ska vara... Nej... Uh, jag tänkte faktiskt göra något helt annat. Du vet att jag hatar att vara på krogen. Jag hatar också att vara ute på krogen. Uh. För... Men det, är det, är enda är roliga... är det enda roliga är väl typ att dansa med främlingar Det kan Nej. vara lite roligt ibland Fy. Usch. Eller typ människor. putta in kompisar i andra gäng och Nej, se jag är de... mer för att sitta ner uh. Sitta ner och snacka skit uh. Men alla tycker jag är så Men nu tänkte jag i alla fall för den delen Att jag kanske till och med ska gå ut på krogen för en gång mm. eh. Fast att jag hatar att gå ut på krogen Och se vad som händer om jag kommer hem och bara, I'm too old for this shit, eller hur <laughs> Probably. Ja, men verkligen. Mm. Men, och, nej, då ska jag... du inte kluta eller? Jo, jag ska nog ha eh, faktiskt kostym. <laughs> eller, <laughs> du fattar vad jag menar. Fint, ja, men fint. Vas... Fin. Ja, Barney men... Stinson, utan sexism. Och utan några ragga, såklart. Bra. Because ja. I är be sad. Ja, men det tror jag. Sorry. But I Ja. Jo, men nu tror jag nog att du har blivit. Mm. Ja. Men det gör inget. <laughs> Pons är sjubland van vid jag gråter hela tiden. Så att han bara är mm. <laughs> Ja. Så nu kan man väl liksom. Gråter konstant. men det är kul. Ja, alltså jag har nog aldrig mött någon som kan bilda som en hår. Nej. Men jag är lite sådär, jag gråter liksom. Jag är väl bra på att gråta? Mm. Typ. Alltså. Vet om jag blir glad jag bara blir som liksom, då börjar jag lifa. Eller om jag är ledsen då lifa liksom. Eller om jag får ont någonstans så lifar jag. Eller om jag är hungrig så blir jag lite så här kinkig och börjar gråta. Eller när jag är så övermätt och bara spinas och då gråter jag lite bara. Jag stämmer ju verkligen inte in i samhällets så perfekta bild av den eh så att säga. För normen är ju att män ska liksom vara totalt känslokalla och aldrig gråta, aldrig prata. Bara misshandla, döda, vara stark och stor. Mm. Och hålla på med bilar också ska man göra. Mm. Men jag har ju faktiskt slipat någon gång, två gånger i senaste året kanske, något sånt där. Mm. Så det är ju ändå... Är lite det är bra att man går emot normen tycker jag. Ja, det tycker du. Jag gillar inte riktigt normen Jag har dock aldrig gråtit vid en breakup. Ja, men nej, jag har den, tror jag. Bara jag fel Nej, men det är, det är ju inte så. Det är ju jättetråkigt och så, men... Och att det är och jobbigt också, det är klart Du, det. alltså, just saying. Ja. Om du gör någon breaker-app. Alltså, jag hoppas inte det. Nej. Men om det skulle hända. Om du inte lipar. Då, alltså... Då får jag något psyk. Alltså, psykbryt. Uh. Inte för att vi ska break up, eller? Nej, Bra. jag hade inga planer på det. Men mm. nu när det väl... Så... Nej, jag skojar. Nej, Jag tycker det är faktiskt ganska viktigt. Men ja, det kan jag. vara. Mm. Jag tycker att normer är bajs. Faktiskt, rent ut sagt. Nej, men det är det ju inte. Jo, men jag tycker att normer är lite bajs. Det har ju totalt med tarmsystem och grejer att göra. Nej, <laughs> Normer är ju bara nåt... Normer är skit! Starta. Skit! Ja. Jag tycker det är jättedumt med normer. Ja, det är det ju. Ja. Men samtidigt måste man tänka att det har kommit från någon. Nej, jag ju bara. <laughs> <laughs> ja. Nej, men jag känner bara att... Folks, gå emot normerna mer. Det är faktiskt... Jag tycker Det, det är måste viktigt. man väl inte man inte vill? Nej, det är klart man inte måste man inte vill. Men jag tror att... Det, det skadar både en själv och många andra om man, alltså jag följer normen helt en norm är ju att vita män ska ha skäggstubb du har skägg? ja, jag har skäggstubb du har skägg? jag har skäggstubb du... Det här är inte skäggstubb, det är skägg. Skägg är ju när man har värsta långt, det hade du ett Nej, tag. Nej, är när du vet så här Ja, men det är typ det jag har. Det har du inte. Ja, lite mer kanske. Du men du fattar vad jag menar? Mm. Det, jag går ju inte mot normen, därför jag tycker det är så jävla gött att ha lite grann liksom. Man kan mm. greppa tag <laughs> i. Jag går också emot normen, för jag är inte finsmall och jag har också lite att greppa tag <laughs> i. <laughs> ska jag med i början. Mm. Jag tycker det är faktiskt väldigt viktigt att inte gå emot. Eller, alltså, gå emot. Det är klart att man får för den normen om man vill, om det känner, om man känner att man mår bra av det. Men jag tror att om man försöker och tänker mer på sig själv än just normen, så tror jag att man kanske mår lite bättre. Och hittar sig själv. PS, jag har gjort detta om man hittar sig själv på min blogg. Så, alltså, no shame promoting, men. <laughs> Ni kan jag kolla min SoundCloud och min YouTube och eh, allt sånt är roligt. Okej, Nej, jag förlåt, gå. ni måste inte, men... Och min Instagram, drop C-sharp och... D-R-O-P-C-S-H-A-R-E. Nej. D-R-O-P-C-S-H-A-R-P. Ja, right. det blev det nog. Mm. Jo, det har Prisen pratar baklängs. För det är fett bra på. Fast det är du inte. Det är jag. Nej. Jag har så... aldrig hört det i alla fall. Nej, men säg något baklänges då. Okej. Okay. Mm. Så ska jag se vad det är. Nej, men så funkar det inte. Du säger att du ska prata baklänges. Nej, ja, men jag är liksom bra på... Tolka. Det är lite som att jag kan inte prata... Nej, men jag prata... kan jag prata baklänges om jag liksom får... Jag kan prata baklänges. Ja, Det är lite som jag att jag kan inte är prata... Right. Jag kan, I, I, I jag kan inte prata på det gysiska. Aynil. Jag kan inte prata på det gysiska. Nej. Men jag kan förstå det. Ja, men okej, okay, så här. Nu säger jag att jag heter Hej, jag heter Linnea. Jag heter Einil. Einil. Okej. Suttnopp. Suttnopp. Suttnopp. Nej, men det brukar jag sitta och göra i sitter och sånt där på min PC att jag spelar in när jag pratar baklänges eh, meningar och ska jag försöka få det att låta så bra som möjligt när det är baklänges. Mm. Och som riktiga meningar. Mm. Nej men jag vet att vi hade ett spel. Det kommer inte att vara vad det var för spel, det var något spel i alla fall. Så vi brukade spela. Och då var det var något så här man skulle prata baklänges. Och jag var så himla bra på det. Alltså, jag brukar inte ha konfidens, men... Du är bra på mycket. Jag är skitbra på att prata baklänges. Det är väl jag lärt mig att ta Ja, Pontus precis. har precis... Haft... Jag har haft så många kurser med Pontus denna veckan. Ja. Den senaste veckan. Mm. Kurser att plugga. Mm. Kurser att ta selfies. Mm. Jag kan väl inte säga att jag har bäst selfies. Men... Ja, de är bättre de bättre än mina. Uh -huh. Ja, men bättre än mina. Nej, men jag liksom... Jag vet när min selfie blir ful och när den inte är ful. Mm. Så jag hade värsta selfikursen på med Pontus. Mm. Nej, men jag har tänkt så här egentligen flera månader. Att jag hatar att ta bilder på mig själv. Jag har också tagit mm. bilder på mig. Ja. Ja, eller... <laughs> jo, det gör jag nog. Fast jag tycker det är ganska kul samtidigt. För jag älskar att göra så här konstiga ansiktsuttryck. Sen de senaste dagarna har jag faktiskt bett dig att ta någon cool bild på mig så att jag kan som profilbild överallt. Mm. Men så tröttnade jag dem dagen så jag börjar ta selfies och det... Ja, det är ju en upplevelse. Mm, då fick Ponsen kursa mig. Ja. Ja, det var tur det. Mm. Så, om ni vill ha en kurs, call mig. Ja. Nej, gud. Gud tänkt tönt, selfie-kurs! Mm. Ta era selfies hur ni vill. Mm. Det är bara Ponte som en noj. Mm. Live long and prosper. Hello, how are you? To... Happy Halloween. Happy Halloween. Yeah, exactly. Happy Halloween. I hope you have had a fun week. And have a fun week. For, for, for, no, for, for, for. <laughs> All hey, Linney, Linne is always right. Hey, don't.